Коли Соломін розповів про те на Капітанському містку, Кар здивовано знизав плечима. «Можливо, промовив він, я десь читав, нібито в Гренландії ескімоси таким способом визначають напрям руху криги, хоч я особисто вважаю це за фантастику. Проте, додав він, подумавши, почекаємо трохи за вралом. Коли близько заворушиться крига, тоді почнемо вивантажуватися». Дуже можливо, що під цим берегом нас захищають айсберги, які, мабуть, стоять на мілинах. Ніхто не залишав палуби. Всі прислухалися до віддалених вибухів, і кожен уявляв собі, що робиться на просторах закрижанілого моря. А там, у темряві, йшов морем крижаний вал. Із страшенною силою натискував він на тороси і трощив їх. Ріскали крижані поля І в щілини, ніби у величезну пащу Виливались величезні тонни морської води Ламались між ополонками крижані перегородки І з силою в мільярди кінських сил Стискалися два величезних крижаних поля А під ними вирувала великенська припливна хвиля Крижаний вал Виріс на тридцять метрів заввишки, прокотився кілька сот метрів і, простягшись на кілька кілометрів, зупинився. О третій годині ночі стискання криги припинилося. Розділ п'ятий. Павук підозри снує павутиння на лахтаку. Теповутиння щораз більш обсновує Павлюка, хоч кочегар, мабуть, про те й не догадується. З тиха вічнавіч розмовляють про те моряки, хоч ніхто в голос нічого не казав, але майже половина їх знала про люльку, знайдену після пожежі, про таємничі звуки, що їх довелося декому чути на палубі ночами. Тим часом поведінка Павлюка ставала дедалі чуднішою. До загального кубрика він приходив лише їсти, та виконувати покладену на нього роботу. Він запізнювався на політ гурток і виявляв неуважність на лекціях з математики, зробився похмурим і засередженим, здавалося, наче його підмінили. Зник веселий кочегар, що любив побалакати, що всім цікавився, до кожної справи втручався і часто виступав ініціатором різних витівок. Правда, іноді він вбігав до кают кампанії з веселим виразом на обличчі, з блискучими очима і навіть жартував. Але це траплялося рідко. Та навіть і в таких випадках тінь якоїсь турботи не зовсім зникала з його чола. Стёпа дивувався зміні, що помічалася в його найближчому товаришеві, говорив на цю тему із Зоріним. Машиніст, який знав про ті неясні підозри, що падали на Павлюка, нічого не сказав Юнзі, лише заспокоїв його кількома загальними фразами. Стюпаж на той час захопився новим знайомим і весь вільний час проводив з Еріком Олаунсеном, набираючись від нього норвезьких слів і навчаючи його російської мови. За останній час Павлюк змінився зовні. Він схуд, зблід. Правда, не лише Павлюк мав такий вигляд. Котова і Ковягін теж не дуже добре себе почували. Вимушена полярна зимівля давалася в знаки слабшим організмам. Але доводилося дивуватися, що Павлюк, якого вважали за найздоровішого на пароплаві, піддався важким умовам тоді, як Кар, Лейте і Шелемеха навіть поправились. Останній набрав дев'ять ваги. Кар мовчки спостерігав кочегара велетня. Він завжди цінив Павлюка. Але тепер, аналізуючи свої підозри, він щораз більше схилявся до думки, що той замовчує якусь таємницю. Штурман нічого в нього не питав, пам'ятаючи відповіді після пожежі і те, що він говорив за парі, коли метеоролог питав про незрозумілі звуки, які Павлюк безперечно мусив чути. Кар чекав, коли Павлюк сам усе розповість. Йому здавалося, що ця історія – повинна кінчитися щирим признанням. Штурман мовчки чекав продовження таємничих подій,